A bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Desde o Começo, dando início ao som de Londres de hoje. Pronto. aí hoje sem endoidou de vez. E o pior é que a gente ainda nem começou o programa, Guilherme. Que história é essa de escola de samba no som de Londres? E que escola é essa, Unidos Desde o Começo? Se você não fosse tão precipitada, você ia entender que é uma brincadeira. Este aí é o som do grupo Genesis que está de volta na parada pop e lançou um novo LP, em vez Touch. Uma das faixas do LP chama-se The Brazilian, e é uma curiosa mistura de percussão brasileira com o som característico do Genesis. Ah, agora está explicado. Mas por que o Unidos desde o começo? Ah, isso foi uma brincadeirinha. Afinal, o Genesis quer dizer começo, não é? A despeito da saída do Peter Gabriel e das carreiras solo do Phil Collins e do Mike Rutherford, que também tem um grupo chamado Mike and the Mechanics, o Genesis continua firme e forte. Não é todo grupo que, com 20 anos de carreira, ainda conserva três membros originais, não é mesmo? isso é verdade. Mas agora chega de papo e vamos escutar o som do Genesis. Música A com Genesis, que continua unido desde o começo. E agora nós vamos falar sobre o grande acontecimento da música Heavy Metal aqui na Grã-Bretanha, Os Monstros do Rock 86, um festival anual que este ano se realizou no Castelo Dunnington, nas Midlands, a região central da Inglaterra. Peraí, Guilherme, a brincadeira com Genesis, tudo bem, foi engraçadinha. Mas falar de Heavy Metal, você tá brincando, né? Não, você que é cheia de preconceitos. Aliás, aqui na Grã-Bretanha, heavy metal é coisa de classe operária, de gente assim grandalhona, que anda toda tatuada, casaco de couro, etc. Mas no Brasil, o pessoal curte heavy metal indiscriminadamente. É apenas mais um estilo de música pop. Hum, tá bom. Então, o que foi que aconteceu no Castelo Donington? Bem, cerca de 65 mil pessoas se reuniram para curtir os monstros sagrados do heavy metal, Uma das bandas mais curtidas foi o grupo britânico Death Leopards, o leopardo surdo, que faz maior sucesso nos Estados Unidos, mas nem por isso despreza o público aqui da terrinha natal. <risos> Rock of Ages com o grupo Death Leopard. Até que esta música é legal, é um belo rock. Mas de um modo geral, eu não curto muito heavy metal porque é meio barra pesada, né Guilherme? Bem, isso é verdade, Márcio Aliás, durante a apresentação do grupo Bad News, que na realidade é um grupo que imita as bandas de heavy metal e toca pessimamente, a audiência jogou garrafas com urina no palco. Mas, bagunça à parte, o festival foi ótimo e o melhor show foi, como era de se esperar, do Ozzy Osbourne. Já sei, o ex-líder do Black Sabbath. Eu sei que ele costuma decapitar morcegos no palco e faz os maiores horrores. Mas ele disse uma coisa interessante. Ele disse que as pessoas ficam muito chocadas quando sabem que ele arranca a cabeça de morcego com os dentes, mas não ficam tão chocadas com a violência no mundo atual. Gente morrendo em ataques terroristas, em guerras, morrendo de fome. Eu acho que no show dele, devido mesmo à proposta do Heavy Metal, ele apenas reflete um pouco da violência da sociedade. É, acho que você tem razão. Agora, este aspecto da violência, será por isso que o Heavy Metal geralmente é só barulheira, sem muito sentido? Nem sempre é assim. Aliás, o próprio Ozzy Osbourne disse o seguinte... Ele El que sempre acreditou que a música tem que ter um sentimento, um certo clima. O Ozzy disse que se você ouvir as músicas do Black Sabbath, você vai notar que cada álbum tem um certo clima e tem que ter, senão você ouve um disco durante 40 minutos e só tem barulho, pauleira. Segundo Ozzy, os discos do Black Sabbath E os discos que ele faz agora tem sempre algo mais. Então vamos conferir. The Ultimate Sin, com o metaleiro Ozzy Osbourne. Agora, vamos acalmar os ouvidos. Este o grupo alemão Modern Talking, que está fazendo sucesso na parada pop londrina com Brother Louie. O líder do grupo, Dieter Bohlen, é também um produtor de música pop dos mais ocupados. No momento ele está trabalhando com um músico britânico, depois vai produzir um disco de um outro grupo, depois vai começar a gravar um novo disco do Modern Talking. No meio de tudo isso, ele escreve músicas e promove o Modern Talking, que promete fazer o um maior sucesso aqui na Grã-Bretanha. Mas com tanta atividade, será que sobra tempo para o Dieter Bolland curtir o grupo e curtir a vida dele? Bem, ele disse o seguinte. O todo o negócio do pop é realmente... Um dia você up, um dia você está realmente down, sabe? E então, talvez quando eu... I Ele está dizendo com sotaque alemão que no mundo da música pop, um dia você faz sucesso, no outro dia já é ultrapassado. Por isso, agora Dieter Bolendor só pensa no seu trabalho. Ele é um dos produtores mais bem-sucedidos da Europa e já produziu uns 120 discos. Daqui a uns 2 anos ele pensa em dar uma parada e curtir um tênis, umas férias, enfim, coisas que ele gosta de fazer. No momento, o negócio é curtir o sucesso de Brother Louie. Love is a burning Fire Stay. Cause then the You see brother Louis Louis Louis I'm in love set to breathe oh she's only looking to me only love breaks a heart brother Louis Louis Louis only love paradise oh she's only looking to me Lu com grupo alemão modern to agora o som de Londres registra a nova mania em termos de música de discoteca que começou nos Estados Unidos e está invadindo a grã-bretanha e trata da house music, ou música caseira, que surgiu nos clubes de Chicago no início da década. É uma mistura do soul, que se fazia na década de 70 em Filadélfia, com um ritmo eletrônico típico de discoteca. A melodia do soul e a batida de discoteca deram origem à house music. Mas por que este novo estilo se chama música caseira? Bem, quem explica é o músico e discotecário norte-americano Fala e Jack Master Funk, que se diz o inventor da house music. O fàller Jack Master está dizendo que ele chamou a música de música caseira porque precisava de um nome. Ele diz que em 1981, quando ele era discotecário do clube Playground em Chicago, ele resolveu levar o equipamento dele para o clube e começou a fazer um tipo de música que logo fez o maior sucesso os músicos começaram a imitar a música, e os discotecários da cidade começaram a dar a maior força. Então, como chamavam o Jack Master de o discotecário da casa, e como na casa dele a mãe vivia sempre dizendo que liga esse som, está aqui na discoteca, ele resolveu chamar a música de house music, música caseira. É, mas embora o Farley Jack Master Funk diga que foi ele que criou este estilo de música, a verdade é que grupos como Voyage já faziam este som antes do Jack Master aparecer. Eu acho que, no fundo, ele apenas deu um nome a um estilo que já existia, e, por não ter um nome específico, não era identificado. De qualquer maneira, foi graças ao fall e Jack Master que a House Music estourou no cenário pop. E a música dele, Love Can't Turn Round, subiu de 16 lugares na parada pop londrina em apenas uma semana. Então vamos encerrar o Som de Londres de hoje com Farley Jack Master Funk em Love Can't Turn Around. And yet I want you, baby We'll never be the same Doesn't play those in silly game And yet I want you, girl They say we were an item My thoughts are try and hide them Yet I need you But when we get down to it I just love the way you do Look turn around. turn around, Look turn around,